Озвучено студією Руда Книгарня. Читає Хеля. Розділ 14 Шпундри. То все, що ти розповів мені під час нашої зустрічі у барі каруселі готелю Монтелеоне, це брехня. Галя нарешті подивилася на вовкулаку який із винуватим виразом обличчя сидів навпроти неї. «Не зовсім. Ми були друзями із Меріголд, але я втягнув Грегорі у незаконні оборудки зі злидним козлофем. Ну не знав я, що вони експериментуватимуть на дітях із тими таблетками, перетворюючи тих на покірних солдатів злиденних терористичних легіонів». Розпачливо вигукнув ругару, кинувши погляд на Меріголд, яка поралася біля великої плити. Жінка навіть плечем не повела, вдаючи, що вона цілковито поглинута приготуванням шпундер. «Навіщо я мала її знайти?» – спитала Галя, намагаючись не думати про запаморочливі пахощі смаженої свинини. «Тому що я тебе випадково вкусив, рятуючи від агресивних злиднів. Марія відмовилася втручатися у цю історію». Але запевнила мене, що моя ДНК, змішана із отрутою злиднів, може прискорити твоє перетворення. Або у злидню, або у вовкулаку. Тому я тобі і наплів про те, що мені потрібна послуга, знаючи, що ти обов'язково спробуєш знайти Мері Голд. Марі дала тобі стабілізатори і повернула тебе додому, щоб не вплутатися у міжвидовий скандал із мутаціями видів. А історія про розшматоване кохання справжня? Справжня, втрутилася Меріголд, поставивши келихи з вином на стіл. Ругару одразу спорожнив свій келих і з викликом подивившись на жінку. Галя відчула ворожу напруженість між цими двома. Ругару хотів, щоб я знову відкрила той портал, яким потрапила у цей світ, продовжила Меріголд. Тому що у тому порталі є часові ями. Я випадково здійснила подорож у часі, про що йому сама вибовкала, коли він розповів мені, що знав правду про стару історію загибелі брата свого прапрапрапрадіда. Ругару налив собі ще вина і продовжив. Я думав, що врятувавши Грегорі, зможу переконати Меріголд дати мені змогу повернутися у той час, коли я вбив Антоніо» і змінити хід подій тієї трагічної ночі. Вона відмовилася мати будь-які контакти зі мною, коли довідалася про контрабанду таблеток. «То я стала просто інструментом для досягнення твоїх цілей?» «Знайома історія», – саркастично зауважила Галя. «Не зовсім так», – заперечив Ругару. «Я був впевнений, що тобі Меріголд також допоможе», – і я хотів бути поряд, коли б ти раптово почала перетворюватися на вовкулачку. То коли я нарешті перетворюся? насмішкувато запитала дівчина. Ругару та Меріголд замовкли й переглянулись, і з виразу їхніх занепокоєних облич Галя одразу зрозуміла, що вони щось приховують. Шпундри вдалися на смачними. Вигукнула Меріголд, урочисто поставивши глиняного горщика зі шпундрами на стіл. «Я вчора перетворилася?» – здогадалася Галя, запитально поглянувши на Меріголд. «Так», – відповіла та, накладаючи соковиті шматки буряка зі свининою їй на тарілку. «На кого?» Меріголд облишила страву і підійшла до великого екрану на протилежній стіні. Взявши зі столу пульт, вона натиснула на кнопку. Екран заблимав, і на ньому з'явилося завмерле зображення здоровенної вовчиці зі срібним хутром і великими білосніжними крилами. Шокована Галя ближче підійшла до екрану. «Це я?» – її голос затремтів. «Їх же не існує!» – із подивом додала вона. «Існують!» Але це дуже рідкісний вид, який майже вимер. Предок ругару був крилатим вовкулакою», – відповіла Меріголд і вимкнула екран. «Що зі мною тепер буде?» – у розпачі спитала дівчина, відчувши, що її апетит тільки загострився від такого шаленого перебігу подій останніх 24 годин. «Вирішуватимемо проблеми по мірі їх надходження і крок за кроком, а зараз будемо вечеряти, чи я даремно півдня на кухні товклася», – сказала Меріголд вперше руки в боки. Галя почувалася значно краще після ситної вечері. У її голові почали роїтися різні думки. Вона вже не ображалася на вовкулаку, зрозумівши, що він був не зобов'язаний її рятувати». Найдуще їй хотілося розпитати про того незнайомця, лорда Часу. Дівчина здогадалася, що Ругару не облишив своїх спроб потрапити у минуле. «Як і у кожної порядної легенди, у мене мають бути власні таємниці», – думала вона, потайки кусаючи себе за язика. Їй дуже хотілося довіряти Мері Голд, бо Галі подобалася її впевненість у власних силах, гострий розум. Рішучість. На відміну від Сари, роздумувала Галя, якій потрібне погодження кожного рішення із впливовими силами, Меріголд приймає самостійні рішення. Вона незалежна від думки інших. При згадці про Сару їй стало сумно. Якось завжди так виходить, що Сара приймає помилкові рішення, а потім постійно намагається їх виправити. Зітхнула вона до своїх думок вмочуючи хрумку рожеву полтавську панянку у чай із молоком. Ругару прибирав зі столу, поки Меріголд щось писала у своєму журналі, час від часу поглядаючи на Галю. Галя нишком спостерігала за поведінкою Меріголд та Вовкулаки. «Вони поводяться, наче давно одружена пара», – думала вона. «Цікаво, які між ними стосунки?» Дівчина голосно позіхнула. «Я, мабуть, покину вас. Дякую за смачну вечерю і порятунок». Вона виразно подивилася на вовкулаку, що зосереджено витирав рушником посуд. Той тепло до неї посміхнувся. «Побачимося завтра вранці», – відповіла Меріголд. «В шухляді біля ліжка є новий смартфон. Ти можеш зателефонувати тим, хто чекає звісток від тебе». Та подумай про те, що кожна легенда має свої таємниці. Галя, підіймаючись сходами на другий поверх, прошепотіла сама до себе. Точно усі чари знає. Соломієчко! В очах у дівчини заблищали сльози, коли вона побачила знайоме виснянкувати обличчя Соломії на екрані свого телефону. Нарешті! Нічого собі у тебе й апартаменти! Вигукнула Соломія, роздивляючись квітковий інтер'єр просторої спальні, яку намагалася охопити Галя, обертаючи камеру смартфону у різні боки. «Меріголд мене знайшла. Точніше, я її знайшла. Тобто, ми знайшлися!» Заплуталася дівчина, вирішивши промовчати про свій вовкулацький досвід. Вона, зручно вмостившись на ліжку і підпершись подушками, із захопленням почала розповідати про свої останні пригоди, пам'ятаючи, що кожна порядна легенда повинна мати свої таємниці. a clean stream